Allah Predstavljamo vam novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Namaz radost moga oka, drugi dio. Tri oka neće vidjeti vatru na sudnjem danu. Prvo oko koje je plakalo i straha prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, drugo oko koje je stražarilo na Allahom putu i treće oko koje se sustezalo od onoga što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Imamo vjerodostojni hadis od Božijeg poslanika li se ratu selamu kojim je kazao sjetite se smrti u svojim namazima kako bi vas to asociralo da obavite namaz kako treba imamo također hadise koji su vjerodostojni kaže Allahu poslanik ali se ratu selam kada ustaniš da klanjaš namaz klanjaj kao da ti je to zadnji namaz znači namaz onog ako se oprašta sa dunjalukom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 بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد قلنا برجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نستكملوا započeti serial predavanja koji smo započili prošlog petka u kojem govorimo na temu koji se mjana naslovio namaz radost okamoga prije nego počnemo konkretno o predavanju spomenut četiri hadisa koja su inšala vjerodostojna, a smatram da je potrebno i svaki musliman zna zbog koristi koje nose u sebi. Prvi hadis znači generalno sve ove hadise koje spominjem Ših Albani, Rahmetullahi, Alihi, ocijenio vjerodostojnim u više svojih knjiga. Prvi hadis, hadis ibn Umara, radi Allahu ta'ala, u kojim stoji da je poslanik kazao, zaista uzvišeni Allah ima posebne robove, koje je odlikovao na drugim svojim stvorenjima sa dodatnim blagodatima, kako bi, kaže, oni pomagali ljudima oko njih. Pa, kaže, sve dok oni čine tako i pomažu, Allah će ih ostaviti na tome. A kada oni počnu škrtariti, kaže, i ljudima sprečavati taj hajr koji je njima Allah dao, Allah će taj hajr, kaže, dat nekome drugome ko će opet dijeliti narodu. Drugi hadis, hadis Đabira radijallahu ta'ala anhum, Kaže Božji poslanik, kada bi čovjek bježao od nafaki, kao što bježi od smrti, isto bi mu došla i nafaka, kao što će mu doći smrt. Treći hadis od Zubir ibn Awwama, radi Allahu ta'alanhu, da je Božji poslanik kazao, kogod od vas može da ima dobro djelo, ali tajno dobro djelo, da niko za njega ne zna, neka to i učini. Kogod od vas može da ima neko dobro djelo, ali tajno, da niko ne zna za njega, pa ni žena, pa ni djeca, kaže neka to učini. I četvrti hadis od Muad je, ibn Hajde, uh, Hajde radi Allahu ta'ala anhu, da je poslanik kazao, tri oka neće vidjeti vatru na sudnjem danu. Prvo oko koje je plakalo iz straha prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, drugo oko koje je stražarilo na Allahom putu i treće oko koje se sustezalo od onoga što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Braćo moja draga, zbog ovaj veći koristi, smatram da je korisno da u nekoliko rečenica ponovimo šta smo prošli put kazali, kako bi se ovaj ajde kažemo ušli u temu i kako bi osjetili ovaj njenu težinu. Kazali smo da je namaz najveći i najjači temelj, praktični temelj ove vjeri, a njegov najjačiji i najbitni dio jeste skrušenost. Njegova srž je skrušenost. Pa smo kazali da ćemo govoriti o skrušenosti kroz nekoliko predavanja. Spomenuli su mnogo faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike, među najbitnijim su faktori da je postalo obavljanje namaza teško. Da je postalo rutinski. Da ne osjećaju ljudi koji klanjaju namaz last koju bi trebali da osjećaju. Da namaz koji je uzvišenje Allah u Kur'anu opisao inna salate tenhanil fahša, zaista namaz odvraća od loših dijela, primijetno je da velik broj ljudi ne osjeća tu korist namaza i iziđu iz džamije i opet počnu sa istim grijesima, što znači da na njih namaz nije ostavio skoro kvog traga. Također smo spomenuli vjerodostojne hadise u kojima Allah, poslanik selam kaže Čovjek će izići svog namaza pa će mu od namaza biti upisano desetina, pa devetina, pa osmina i tako sve do polovini. Što ukazuje da će čovjek od njegovog namaza biti upisano samo ono što je bio prisutan i svjestan u kirajetu i u citavom namazu. I ovo, braću, moja draga, je dovoljan argument da govorimo na ovu temu. Da pojačujemo našu koncentraciju u namazu kako bi ako Bog da što veću korist imali. Kazali smo također da šeitana lovo prokljestvo neka je na njega do sudnjega dana. Znajući kolika korist proizilazi iz namaza, mnogo se trudi da ljudima poremeti planove namaza. Pa, ćemo, pa smo kazali da se ljudi u tom pogledu dijeli u četiri skupine. Ima onih koji ne daju nikakav otpor šeitanu, to su oni koji idu za njim i gdje god on i oni tu koji nikada ne padaju Allaho na seđdu ti nisu dali nikakvog otpora imamo druge koji su dali malo otpora savladali su šeitana klanjaju kod kući ne dolazi u džamiju i na kraju krajeva nemaju ništa od tog svog namaza u smislu na njih namaz ne ostavlja nikakvog traga jer se to ne manifestuje u njihovim dijelima imamo treću skupinu koja je dala malo viši otpora pa su savladali šeitanove spletke došli su u džamiju ali u džamiji ovaj ne mogu da se koncentrišu, pa ćemo vidjeti ljude kako razgledaju, kako se češkaju, kako gledaju nasad, kako zovu mobitelom, kako po džami izvidljaju. Znači, šeitan ih je odradio da ne osjećaju slast namaza. Imamo četvrtu skupinu, koja je pomeni najveći gubitnik u svemu tome, a to su oni koji su savladali šeitana. Došli su u džamiju, abdestili su, gledaju u mjesto svoje seđe, znači Vanštinom su sve ispunili, ali je njihovo srce daleko od uzvišćenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraj krajeva i oni će imati izuzetno malo od tog svog namaza, odnosno imat koji svi ostali koliko budu prisutni u namazu. To su neke stvari koje ukazujemo na bitnost ove tematike pa smo spomenuli tri načina, odnosno spomenuli smo da stvari koje pribavljaju Skrušenost se mogu podijeliti u dvije skupine. Imamo stvari koje pribavljaju skrušenost i imamo stvari koje dijeluju na čovjeka da čovjek se ovaj ne osjeća skrušenu namazu. Pa smo kazali prvo i drugo predavanje, ćemo govoriti o stvarima koje pribavljaju skrušenost. A u trećoj možda i četvrtom predavanju ćemo govoriti o stvarima koje ovaj, negativno utječu na čovjeka kada je u pitanju koncentracija. Pa smo spomenuli na prvom redu da čovjek... Obavi i sve pripreme prije namaza kako bi se pripremio, pa smo to uporedili sa onim našim starim autima i paljenjem motora. Pa smo kazali, vidjeli ste kako naš na auta, voli da ga malo pustiš, pa da malo odradi i da onda kreniš sa njim. E tako i to, čovjek treba da polako dođe u džamiju, pa da smireno uđe u džamiju, klanja dva rekiata, da ga šetam već tu na ta dva rekiata izbog sa sve one varijante što ima da posadi luk, da odi ugoste, sve umeđu vremenu, on će njega tu odradit na tim sunnetima pa onda da uputi dovu između jezana i kameta, pa da ponavlja za moje zinom. Spomenuli smo deset stvari koje će uzrokovati da se čovjek pripremi za skrušeno obavljanje namaza. Druga stvar jeste lagano obavljanje namaza bez žurbi. I kazao smo jedno generalno pravilo, braću moja draga, koji morate zapamtiti, brzina i skrušeno su dvije kontradiktornosti. Ne može se namaz klanjati brzo iskrušeno. Ili je brzo pa nije skrušeno, ili polako, a inša Allah skrušeno. I treća stvar jeste sjećanje na smrt. Imamo vjerodostojne hadise od Božih poslanika, ali i salatu wasalam, u kojima je kazao Sjetite se smrti u svojim namazima kako bi vas to asociralo da obavite namaz kako treba. Imamo također hadise koji su vjerodostojni gdje kaže Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, kada ustaneš da klanjaš namaz, klanjaj kao da ti je to zadnji namaz, znači namaz, Onoga kako se oprašta sa dunjaluka. Pri nego počnemo sa četvrtom stvari, četvrtim faktorom. Samo da kažem, braću, maja draga, tako je Allaha, ja sam se najviše prepoznao u svemu ovome što govorim, pod jedan. Pod dva, ako se neko prepozna, neka ne misli da ga ovaj prozivamo, već je to dobro koji želimo njemu da se okoristi, inša la, od svog namaza. Tako znači, ako se neko prepozna, nek zna da je to dobro namjerno. Četvrta stvar koja nam izuzetno može dobro Povećati koncentraciju u namazu i skru, skrušenost jeste da čovjek razmišlja u namazu o onomi što uči. Jer, braću, moja draga, osnova, osnova zašto je Kur'an objavljen? Kur'an je objavljen, između ostalog, zbog tri stvari. Da bi ga učili i za svaki harfi mali sevap. Da bi prakticirali ono što učimo i treća stvar, da bi razmišljali o njegovim ajetima, a naročito u namazu. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Saad 29. ajetu Kitabun enzelnahu i lejke mubarakun lijeddebbaru ajatihi wa lijetedzekkara ulul elbab. Knjiga koju ti objavljujemo je mubarek blagoslovljena. Da bi oni razmišljali o njenim riječima i da bi pouku uzeli oni koji razuma imaju. Zašto je Kur'an objavljen? Da bi se razmišljalo o njemu. Ako pogledamo u namaz Allahu poslanika alaihi salatu wa selam. To isti taj poslanik, za kojeg tvrdimo mi da ga slijedimo u svakodnevnom životu, vidjet ćemo, braću moja draga, da se mi od njega razlikujemo u suštinskim stvarima. Mi se od poslanika razlikujemo u našem namazu. Pogledajte stanje Allahog poslanika u namazu, a pogledajte naša stanje. Kaže se u hadisu Ebu Zerra, radiju Allahu ta'alanu, u koji ga zabilježu, imam Ibn Nađim, sa vjerodostojnim lancem prije kao što je to ukazao šeha Albani, rahmetullahi alihi, kaže Allahu poslanike osvanuo, Cijelu noć, kaže, osvanoje, ponavljajući samo jedan ajet, gde kaže Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'avzibhum fa'inahum i'ibaduk, wa in taghfir lahum innaka entel'azizul hakim. Ako ih, kaže, kazniš gospodaru, pa oni su tvoji robovi, a ako im oprostiš, zaista si ti silani mudar. Cijelu noć ponavlja ta jedan kur'anski ajet. Kaže Huzeyfe radi Allahu ta'ala, anhu također u hadijsku izabiližu Ibnu Mađi sa ju verodostojnim lancem prenosilaca, Allaho posani kada bi klanjao noćni namaz, Znate da ima i predaje da je na jednom rekiatu poslanik proučio pić uziva. Sto stranica, braću moja draga. Bekaru Ali Imranije Ennisa. Tri sure na jednom rekiatu. A u ovom rikijatu, u ovoj predaju od Ibnu Mađi kaže kada bi god prolazio pored ajeta koji govori o milosti, zaustavio bi se s i tražio bi da Allah da podari milost. Pa kada bi god učio ajetu kojima se spominje džehennem, azab, kazna, kaže zaustavio bi se, prekinuo bi Znači kirajet i molio bi Allah da ga sačuvao od kazni. Pa kada bi god, kaži, došao do ajeta gdje se govori o Allahu i njegovoj veličini, kaži, zaustavio bi se i veličio bi uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, braću maja draga, tog namaza i pogledajte naše namaze, pa ćete vidjeti da je istina ono što sam ja kazao, da su naše razlike, braću maja draga, u suštini, a ne u nekim sitnim stvarima. Ako pogledamo u prve generacije, ashaba, tabi, ina, Vidjet ćete da su oni to naslijedio od Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, i braćom moje draga, odgovorno možemo kazati da ona snaga koju su imali, jer smo definitivno kazali da nisu jeli kaloričniju hranu od nas, niti su tjelesno izgledali bolje od nas, ono što su imali snagu i u džihadu, i u postu, i u noćnu namazu, proizilazila je iz razgovora sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala to je bio braću moja draga punjač njovi baterija taj namaz naročito noćni namaz tu su oni punili svoje baterije zato kada ju opisuju neprijatelji jedan neprijateljski vođa je poslao svog svoga špijuna kaže idi izvidi tamo neprijateljsku vojsku to je smoslimane kakvi su on došao kaže znaš kakvi su dva opisa samo po dani kaže mu džahidi i poste a na veček klanjaju kaže ako je tako bolje kaže biti pod zemljom nego na zemlji Kako su nije opisivali? Naviče, klanjaju podani, postoji na podanim u džahidi. To su nije ove, braću moja draga, baterije i to su nije ovi punjači, taj razgovor sa uzvišenim Allahom, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, koji ćemo poslije citirati, da kaže Allaho poslanik, kada stanijete u nama, znajte da razgovarajte, da razgovarate sa Allahom. To je razgovor sa gospodarom. Kaži, pa svako od vas gleda kako će razgovarati. Kako mi razgledam, kako mi razgovaram sa gospodarom. Mobitel, sad, šta piši, kako je vrijeme, koje ušu, koje izišu. Tako mi klanjamo. A da staneš pred direktora firmi, da li bi se tako ponašao? Buljiš u njega zbog onih deset feningi, samo da ne bi dobio otkaz. Pred gospodara staneš, vrtiš se, češkaš se, sveti na umi osim gospodar. Zato kažemo taj namaz to je bilo pogonsko gorivo tog motora njihovog njihovih srca braćo moja draga i koliko je predaja da su ljudi po cijelu noć ponavljali samo jedan kuranski ajet Said ibn Jubejr prenosi se u predajama da je znao po 20 puta ponoviti jedan kuranski ajet Wat taqu yawman turja'un fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun bo etsedana ovaj ajet za njega kažu Jedan lijep broj mu fesira da je zadnji ajet, a zadnji nešto vraću moja draga, sigurno nosi veliku pouku. Bojte se dana kad ćete se Allahu vratiti i svi ćete biti nagrađeni po onome što ste zaslužili, nikome nepravda neće biti nanešena. O takvu jaumen, bojte se dana, pripremajte se za taj dan, kada ćete doći gospodaru i polagaćete račune, ali nikom nepravda neće biti nanešena. Ebu Abdullah kaže bio sam kod Hasana il Basrija cijelu noć je proveo ponavljajući a kada bi brojali Allahove blagodati nećete ih nikada izbrojati cijelu noć pa mu nampadni blagodati Fida. pa opet kaže kada bi brojali Allahove blagodati nikada i nećete izbrojati pa mu nampadni jezik pa zdravlje pa djeca pa voda pa zrak i cijelu noć ponavlja jedan kuranski ajed zašto ga ponavlja? zato što razmišlja on je ja ubraću moja draga Katada tade Ibnu Nu'man, radi Allahu anhu, znao je provesti cijelu noć učeći kulhu Allahu ahad do kraja suri. I tako, cijelu noć ponavlja kulhu vallahu ahad. Kaže Ata, rahmetullahi aleyhi, ušao sam kod Aiše sa Ubejdom Ibnu Umejrom. Kod Aiše su ušla dva tabi'ina. I kažu, majko pravovjerni vjerni, kaži najčudniju stvar koju si vidjela od poslanika, Allahu akbar. Hadis je zabilježu Ibnu Hibban sa virodostavnim lancem prenosilaca. Kaže, pa je zaplakala Aisha radiju Allahu ta'ala anha. Pa je počela pričati. Kaže, jedne večeri je ustao Allahu poslanik, aleyhi salatu wasalam, pogledajte tog braka, Allahu ekbar, pogledajte tog braka i te harmonije u braku. Kaže, Aisha, pusti me večeras da obožavam svog gospodara. Muž traži dozvol od supruge, pusti me ka je da večeras obožavam gospodara. Kaže, Aisha, pogledaj odgovora. O, Allahu poslanik, kaže, volim tvoju blizinu, ali volim i ono što ti voliš. Zato klanjaj Kaže, pa je ustao, abdistio, a klanjao je sjedić. Kaže, pa je počeo uklanjati, pa je toliko plakao da je se njegova brada kaži, namočila, znači suzama. Kaže, pa je nastavio plakati da se njegova odjeća smokla skvasila suzama, pa do te mjeri je plakao, kaže, da je zemlja na kojoj sjedi osjetila suze koje su dolazile s njegovog lica. Allahu akvar. Kaže, dolazi Bilal, to je ista predaja. Uči jezan za sabah Allahov poslanik uplakan. Kaži Allahov poslanik će tebi su svi gnjesi oprošteni zašto plačeš toliko Allahu ekbar Allahov poslanik oprošteni griješka kada smo mi pustili suzu a imamo grija na izvoz mogli bi izvoz začitati svieta ne samo za Evropu i Evropsku uniju kada smo pustili tu suzu Kaži Allahov poslanik efela ekuna abdin shakura zar da ne budemo Allahu zahvalni rob Kaži Allahov poslanik Noća su mi objavljeni ajati, teško onome koji bude učio, a ne bude o njima razmišljao. Inne fi halki semavati wal ardi wahtilafi lejli vol nehari, le ajatin li ulil elbab. Zaista u stvaranju zemlje i nebesa i promjeni dana i noći postoje znaci za ljude koji razumimaju. Kaži, teško se onome koji bude učio, ne bude o njima razmišljao. Na kraju, braću, moja draga, ovo znači četvrti savjet, da razmišljamo onome što učimo postavlja se jedno neminovno pitanje, a to je koliko mi razmišljamo namazu onome što učimo. Allahu akbar. Ne bi da sad pravim anketu, ali kada bi pitao šta imam sada da učio na akšamo, vidjeli bi koliko bi nas znalo. Postavit neko jedno pitanje i kazat će, pa dobro, mi ne znamo arapski jezik. Kako da razmišljamo namazu onome što se uči, ne znamo arapski jezik? Vraću, moja draga, prije nego dajmo odgovor, treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je, muslimani su poč Slabiti, doživjeli su, doživjeli su tu dekadenciju, slabljenje onog momenta kada su zapustili vjeru i kada su zapustili izučavanje arapskog jezika. Mora da znate, budite ubijeđeni da se vjera potpuno i ispravno ne može svatiti osim sa poznavanjem arapskog jezika. To je prva stvar. Pogledajte naše stanje s aspekta arapskog jezika. Generalno, evo počećemo od Sanskog mosta. Šta mislite koliko ljudi u procentu Od ljudi koji se deklarišu kao muslimani znaju učiti u Kur'anu. Ne arapski, već koliko znaju učiti u Kur'anu. Ja smatram da ta cifra ne prelazi 5 od 100. 5 ljudi zna učiti u Kur'anu. Nećemo govoriti kako uči. Samo znaju. Sad tih 5% koliko je među njima onih koji znaju arapski? Perfekt. Od 5% ubijeđen sam da je opet 5% koji znaju. A to je, braću moja draga, u procentu na 100.0.4. Dobro. Kazali smo da je stanje po tom pitanju više nego loše i treba raditi na tome da se to popravi. To je prva stvar. Druga stvar. Postoji li, braću moja draga, neka alternativa? Ako ne znamo arapski, možemo li razmišljati u namazu, o Koranu i onome što se uči? Postoji, braću moja draga, alternativa i to je jednostavno. Ali je problem gdje? pokozna koji put problem je u nama i našoj, braću moja draga, pasivnosti i našoj ljenosti. Ne treba se stiriti, je fino, jasno kazati u našoj ljenosti. Evo, postavit ću, postavit ću vam jedan jednostavan primjer, a to je u prosjeku koliko mi sura znamo na pamjet. Ja znam da je odprilike i to od 15 do 20 sura, znači od in na en pa dole nadalje, neko zna gore više dvije ili manje dvije. 15 do 20 sura. Bračo moja draga, u tefsiru ti 15 il 20 sura zauzimaj u 20 listova tefsira. jeli li teško i imamo li vremena da svaki dan uzmemo samo onu jednu strancu i da ju pročitamo i da naučimo tefsir sura i kada sutra učiš u, u namazu inna el tajna, da znaš inna el tajna, o čemu se govori. Pa kad na kraju kaže imam na akšamu, Inneša ni ekehu al eptar, onaj koji tebe mrzi, bez pomina će ostati, a tebi odmah nam pa nefinu. Elhamdulillah, oni što crtaju karikature, bez spomina će ostati jer je to obećanje uzvišenog Allahu ovoj suri. Pa kada učiš ra'eitelevi da znaš čemu se tu govori, pa kada učiš tebe tjeda da znaš čemu se govori, kada učiš inna enzel nahu file iletil kadr da znaš čemu se uči. Je li teško ti dvadeset sura da znamo njihovo tumačenje? No nije, braću moja draga, teško. Za 20 dana po 10 minuta naučit to. Nije problem, je li teško, već je problem u našoj ljenosti i u našoj pasivnosti. Nijem ja ništa protiv toga da čovjek bude informisan, ali svakim danom ćemo naći sad vremena da dnevnik, i prvi i drugi, iako se vijesti iste ponavljaju. Ali nemaš vremena da 10 minuta odvojiš za svoga gospodara i za nje, namaz od kojeg ti zavisi ahiret. Deset minuta dnevno da malo u tefsiru pročitaš o čemu se radi u tim surama. Pa kad dođa učiti tu suru da i ti razmišljaš, kad i ti učiš kod kuće da znaš šta si učio. Nije znači problem, braćo moja draga, u arapskom, već je problem u nama i našoj pasivnosti. A samo vidjet ćete oni koji budu čitali kako su te sure kratke, ali kako nosi u sebi mnogo pouka i poruka. Vidjet ćete ako budete čitali. A također, od načina, peti način kako možemo pojačati našu koncentraciju, skrušenost u namazu, jeste lijepo i melodično učenje Kur'ana sa stajanjem na kraju svakog ajeta. Onaj ko želi da se koncentriše u namazu, normalno ovo kada su pitanju namazi u kojima se uči naglas i kada čovjek sam klanja, poželjno i pohvalno je čovjek uči naglas i da uči uljepšanim glasom. Tu je bila praksa Allahog posanikali i salatu wasalam da je učio na glas, da je uljepša, uljepšavao glas i da je stajao na kraju svakog ajeta. Pokušajte, braću, moje draga. Ja se sad ovih dana, nakon ovog dersa, malo onaj boksam sa šeitanom. Kako je razlika kad kažiš Elhamdulillahi Rabbil Alamin pa ušutiš. Hvala Allaho, gospodaru svijetu. Arrahmanirrahim, ar milostivom samilostom. I tako. Pokušajte stajati na kraju svakog ajeta pa ćete vidjeti razlike od onoga. Amin. Ništa. Gdje si bio? Niđe. Šta si radio? Ništa. I to je sunnet koji je nažalost zapostavljen od velikog broja ljudi koji sebe smatraju velikim karijama. Znači sunnet je, kao što kaže u Museleme radi Allaho ta ranha, da je kirajet vožih poslanika bio takav da je stajao na kraju svakog ajeta. To da je Allaho poslaniku ljepšavao svoj glas, na to nam ukazuju mnogi na ovaj hadis, i kaže, Dara ibn A'zib, radi Allahu talanu, u hadisu Buhari je muslima, kaže, jednije večeri, Allahu poslanik nam je klanjao jaciju, pa je učio vetini tinive zejtun. Kaže, nikada nisam čuo da neko uči i od Allahu poslanika, ali i salatu wassalam. Sada će neko kazati, pa dobro, ima nas koji nijemamo lijep glas, braću moja draga, ljepota glasa nije ono što mi smatramo ljepotom glasa. Lepota glasa je skrušenost koja dolazi iz tokirajeta. Zato kaže Allah u poslanika, reći salatu wasalam u hadisu Ibn Umađi, koji je vjerodostojan, kaže, najljepši glasa su oni učači koji kada slušaš njegov kirajet, osjećaš da je skrušen. To je najljepši kirajet. Najljepši kirajet, i to je odrednica Allah u poslanika, najljepši kirajet je onaj kirajet koji kada slušaš, osjetiš da se čovjek suosjeća sa tim kirajetom. A što se tiče pohovalnosti, Uljepšavanje glasa, na to nam ukazuju mnogi hadisi, jedan od njih, je hadis Hakima, gdje kaže Allahu poslanik, alaih salatu wa uljepšajte svojim glasovima Kur'an ili uljepšavanje glasa prilikom učenja povećava Kur'ansku ljepotu. Hadis vjerodoste. I drugi hadis koji je još malo, ajde da kažemo, Žešći, gdje kaže Allaho poslanik, nije od nas onaj ko ne uljepšava glas prilikom učenja Kur'ana. Hadis je zabilježio imame Budavud od Ebu Hureyrije sa vjerodostojnim lancem prenoslaca. Nije od nas onaj ko ne, ljep, ko ne uljepšava glas prilikom učenja Kur'ana. Žao mi je, braćo moja draga, ali opet na kraju i ovog savjeta dolazi ono famozno pitanje. Koliko mi uljepšavamo glas prilikom kirajeta? Postavlja se jedno pitanje, a to je kako uljepšavati glas ako čovjek u osnovi ne zna kirajet, a ako odimo još dalje ne zna možda sufaru. Treba da vam kažem jednu činjenicu, da čovjek nekada u nekoj svojej želji ono dođe mu neka, neki elan i motivat, pa on počne malo uljepšavati glas. Čovjek uljepšavajući glas, a ne zna kako se to čini i ne zna pravilno učenje Kur'ana, može, braću moja draga, izmijeniti značenje Kur'ana. Čovjek ako dodaje dužine, To mijenja značenje Kur'ana. Ako oduzima dužine na mjestima gdje postoje dužine, mijenja značenje Kur'ana. Tako je opasno da se uljepšava glas ako čovjek ne zna kako se uljepšava glas. A to, kako ćemo znati kako se uljepšava glas, treba da znamo tečno i ispravno učiti Kur'an, braću moja draga. <clears throat> ja moram kazati da da sam žalostan i da je žalostno naše stanje ovdje u Sanskom mostu, a neću govoriti nigdje dalje, Ja sam ovdje već dvije i godine i mi imamo jednu izuzetno lijepu aktivnost, a tu je da imamo svake sedmice halku Kur'ana, kojoj, elhamdulillah, prisustuje 4, 5, 6 do 7 ljudi maksimalno i žalosno je što imamo nakon dvije i pol godine takve aktivnosti ljudi koji danas dan ne znaju učiti u Kur'anu i ne znaju tečno učiti, a da ne govorimo onima koji ne znaju sufaru. Ja ne znam kakav bi izraz našao za to, ali kakav god da bi našao ovaj strahme, da ne bi nekoga uvrijedio, ali je braću moja draga to pokazatelj naših stanja. I zato nemojte da razmišljate, a kamol da počnijete pitati zašto nam se ovo sve dešava. Pa zašto nam se ne bi dešavalo ako ne možeš u hevti dana, a možeš svaki dan gledat dnevnik, jednom doći na tu haliku, I naučit se kirajetu od kojeg ti namaz ovisi jer ja sam ubjeđen ubjeđenjem sto postotnim da ima ljudi čiji namaz je upitan zato što ne znaju fatihje ispravno proučiti. A možda na izgled takvi kao da su zalutali iz vremena sahaba tako na izgled lijepo izgledaju a ne znaju fatihje proučiti. I ja ovo odgovorno tvrdim, nije potrebe da spominjem imena ali odgovorno tvrdim da je njihov namaz upitan. Nije problem ljudima u Njemačkoj i u Švicarskoj i Austriji kad možda ljudi nemaju gdje naučiti. Ali ovdje se vraću, maja draga, ima gdje naučiti. I ovdje postoji aktivnost koja rješava te probleme. I mi postavljamo sebi pitanje zašto nam se dešava ovo sve što nam se dešava. Pa postavi sebi pitanje da možda nisi ti slučajno onaj ili ja koji osporava tu toliko očekanu pobjedu. Ako ne možeš jednom heftično dući na Alku Kur'ana Veliki upitnik stavi sebi šta je s tobom. Šesti način kako možemo pojačati svoju koncentraciju jeste da razmišljamo, vraću moja draga, da taj namaz, da je to direktna veza sa uzvišenim Allahom i da je to direktno stajanje pred svevišnjim Allahom i da je učenje o nefatihe, da je to razgovor sa Allahom, kao što je došlo u vjerodosnovnom hadisu imama muslima, Poznat je hadis, samo zbog vremena ne bih da ga citiram, kaže Allah subhanu wa ta'la hadisu kuciu, kada moj rob rekni, elhamdulillahi rabbil alemin, Allah želšanu rekni, hvali moj rob. Znači, to je razgovor, braćo moje draga. Zato je Boži poslanik kazao u hadisu, jubnu Huzeme, kada ste u namazu, vi dozivate i razgovarate sa svojim gospodarom, zato gledajte kako ćete razgovarati sa uzvišajima Allahom subhanahu wa ta'la. Šesti način kako možemo ojačati svoju koncentraciju u namazu jeste, vraću moja draga, da klanjamo prema perdi ili takozvanoj sutri. To je također jedan plodonosan način kako čovjek može da ojača svoju koncentraciju u namazu. U osnovi, većena islamskih učenjaka smatra da je klanjanje prema sutri potvrđeni sunne, dok je bilo oni koji su smatrali da je to i obaveza vađiv farz. Koliko mjesto. klanjanje prema Toj takozvanoj perdi ili sutri ima, govori nam hadis Allahog poslanika u kojim Allahog poslanik u naredbenoj formi podstiče umet da klanjaju prema sutri. Pa kaže Allahog poslanik, aleyhi, aleyhi salatu Allahog poslanika, kada neko od vas klanja, neka klanja prema sutri. Naredbena forma. Kada neko od vas klanja, neka klanja prema sutri i neka ju se približi. Zato, braću moja draga, ako razmislite malo o tome, kada čovjek klanja kod sutri, na taj način će obuzdati svoj pogled koji je opasno oružje, šeitanovo u tom pogledu. Jer pogledajte, slobodno se nekada malo okrenite iza sebe, pa pogledajte šta šeitan radi ljudima u njovom namazu. Kako ljudi razgledaju, ne mogu se smiriti. Ali kada čovjek ima sutru, narošto koji to zid, ako je to stub, tada znači to izuzetno, plodonosno djeluje da se čovjek koncentriše u namazu. Zato kažemo i ovo je jedna stvar koja je zasigurno zapostavljena kod velikog broja ljudi i klanjača. Vidi šovjeka uđe u džaniju, korak dva od vrata i odmaklanja. Ispred njega 20 metara prazno. I on fino gleda, sve gore do vrha vidi gdje šta. Pa gleda i tamo malo iljivo, pa i desno. Pa se okrenje da vidi ko ima iza njega. I plus još se ljuti ako ti gore ispred 10 metara ispred njega prođiš. Pa dragi moj brate, stani gore u prvi saf i niko ispred tebe neće odrati i nećeš se ni ljutit. I nema inšala što bi rekli ljudi. Sve ovce na broju i svi vukovi sipu. Sedmi namaz, sedmi faktor koji može ojačati čovjekovu koncentraciju namazu jeste da čovjek gleda u mjesto gdje će činiti seđdu. Ovo je također jedan plodonosan način, a ako pogledam u praksu Allahog poslanika, ali je sadatu wasenam, onoga koji je najskrušenije obavljao namaz, vidjećemo da je to bila njegova praksa. Više je vjerodostveni hadisa u kojima stoji u kojima spominja Aisha radijallahu ta'lana, da Allahu poslanik kada bi klanjao, poglijeo bi svoju glavu i gledao bi u mjesto gdje će činiti seđdu. Također hadis koji ga zabilježi Imam Hakim kaže Aisha radijallahu ta'lana, kada je Allahu poslanik ušao u Ki'abu, nije podigao svoj pogled od mjesta gdje će činiti sećdu. Ovdje možemo spomenuti koristi radi, znači generalno čovjek ne prestanu namazu treba da gleda u mjesto činjenje sedjeti osim u jednoj situaciji koja je izuzeta na osnovu validnih dokaza i argumenata a to je čovjek kada sjedi na tešehudu kada uči tešehudil etahiatu salavate ta daje odsuneta da gleda u prst koji je na kraj krajeva odsuneta da se miče tokom celog tešehuda kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu ibn Omara kojeg je zabilježio ibn Huzejme a njegov vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani rahmetullahi alayhi da kaže ibn Omer Allahu poslaniku sali salatu ve kada bi sjedio na tešehudu svojim prstom bi pokazivao u pravcu kibli i kaže, svojim pogledom bi pratio to. Gledao bi svoj prst. Znači, pravilo zapamtite, čovjek cijelo vrijeme namaza i kada je na ruku, gleda u mjesto seždi, osim kada je na tešehudu, tada na osnovu ovog vjerodostojnog hadisa koji ga zabilježi u Huzeme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, čovjek će gledati u svoj, kaži, prst. Što se tiče ovaj prakse potvrđenoj vjerodostojnim hadisima, Jedan od tih hadisa je hadis ah ay ovaj, um osnovi vjerodostojni hadisi otomegore da Allah poslanik se ratu selam znači micao prstom kada je bio na tešehudu. Odje se postavlja jedno pitanje dosta puta od strane klanjača a to je da li je dozvoljeno u namazu da čovjek zažmiri kako bi povećao svoju koncentraciju. Po tom pitanju islamski učenjaci imaju različite stavove, ima onih koji su kazali da je to dozvoljeno, neki su kazali da je to pokužno i da je to ponašanje židova. Ali mi možemo kazati sljedeći. Prva stvar jeste da je prinošeno u vjerovostljenjim da je Allah u poslanih klanjao otvorenih očiju. Kako ćemo to znati? Pa znamo iz više hadisa. Primjera radi, asabi su znali kada uđu u džamiju, Allah u klanja, oni mu nazovu selam, a on im odgovori ih šaretom ruke. Da je on klanjao zatvorenih očiju, on ne bi vidio da mu je neko nazvu selam, ali pošto je klanjao otvorenih očiju, znači, Ako mu neko iša Aretina zove Selam, Boži poslanik je odvraćao. Ili imate hadisa da je znači koračao u namazu. Ili imate hadisa vjerodostojni u kojima je Boži poslanik u namazu nešto hvatao kada je vidio Dženet pred sobom. I tako mnogo hadisa iz kojih indirektno vidimo da je Allah poslanik u namazu klanjao znači otvorenih očiju. To je prva stvar, znači sumnijet je da se klanja otvorenih očiju. Islamski učenjaci svega toga su izuzeli jednu situaciju, a to je ako bi se desilo. Da čovjek se nalazi u mjestu i oko njega ili ispred njega imaju stvari koje ga dekoncentrišu. Primjer radi, ti dođiš u namaz, a ispred tebe stao neki musliman dobar i najak jakni ima tamo neka korida volova i bodu se volovi. Ti kako odklanjaš, a tebi non stop i... ti gledaš koridu volova. Ili Pepsi neko pije, ili šta ja znam, stojiš kod nekog prozora u prvom safu u džami, a gore auta. Pa ti malo pogledaš čije su registracije, pa pogledaš ko sjedi pred kafićom, pa... Ovaj, ako su neke levhe po, po džami, pa prati šta piše, pa svašta. Znači, u tim situacijama islamski učenjaci kažu da je prioritetnije da čovjek zažmiri. Kako bi postigao skrušenost, pa čak neki kažu, kao što kaže Ibnu Al-Qajim, u tome ga slijedi ših Uthemin Rahmetullahi Alehi, čak bi se tada moglo kazati da je pohvalno da čovjek zažmiri. Kako bi postigao sržna maza, a to je skrušenost. Znači, to je, braću moja draga, Vizano. zato s tim što treba kazati ono micanje prsta lijepo je spomenuti da je vjerodostojen hadis u kojem Allah uposlani kaže micanje prsta u namazu na tešehudu je teže šitanu od željesnog šibanja tako znači to je dobra pridika pošto nas cijeli dan šiba i ugrije nas navodi je da imi njega u namazu malo ovaj i šibamo osmi razlog i faktor koji plodonosno djeluje na koncentraciju čovjeka jeste, braćo moja draga, raznolikost učenja sura, dova i zikrova. Čovjek, ako želi da se koncentriše u namazu, pohvalno je da uči različite sure, različite dove i različite zikrove. Jer, sad ćemo navesti jedan primjer pa ćete vidjeti zašto ovo govorim. Čovjek kada uči neprestano iste sure, neprestano iste zikrove, s vremenom počne učiti te zikrove i sure i dove automatski. Zato je pohvalno da čovjek uči različite dove, normalno ono što je preneseno od Božijih poslanika. Evo, uzmite primjer nas. Ko razmišlja od nas u namasku da uči Subhanek? Svi učimo Subhanek. Da li nekad neko se zaustavi na jednoj rečenici od Subhanek. Ništa. Ali kada ti znaš da imaju druge dove od poslanika, kao što Šehal Albani Rahmetullah i ali, u svojoj poznatoj knjizi svojstvo poslanikovog namaza, navodi 13 različitih vjerodostojnih dova koji učio poslanik prije nego što je počeo učiti Fatihu. Pa kada ti danas učiš jednu, sutra učiš drugu, preko sutra treću, ti se koncentrišiš, ali ti kada uviješ učiš subhanike, subhanike, subhanike i ništa, ne znaš šta si proučio. Zato je pohvalno, da čovjek uči različite sure i različite dove. Opet je problem u nama. Mi, u osnovu, velik broj nas ne zna da postoje neke druge dove, a i oni koji znaju, vraća se na ljenost, nemamo mi to kad naučit Primjera radi, Ših albani navodi sedam različitih načina učenja etahijatu. A mi svi znamo samo na jedan etahijatu. I zato počneš etahijatu, veselavatu i na kraju je salam aleikum, probudiš se na eselam aleikum, salam aleikum. A gdje si bio u sredini, išao si malterisos, išao u ugoste, išao ovdje, išao onda i negdje tebe nije bilo na etahijatu, sim. Na kraju, eselamu alaikum, kad hođa predaj selam, on te trzni i ti predaš i završena stvar. Ali, da prakticiramo te stvari, ne možeš ti ovaj, učiti automatski kada učiš različite dove, jer moraš se koncentrisati na tu različitu dovu. I to je, braću moja draga, jedan veoma plodunosan način kako čovjek može ovaj povećati koncentraciju u namazu i razmišljati onome što uči. Također, kazali smo različite dove. Evo, svi mi znamo, braću moja draga, Da je izuzetno pohovalno da čovjek uči dovu na seđdi. Kao što je došlo u hadisu mama muslima, da je rekao Allaho poslanik najbliži kada je čovjek svome gospodaru jeste kada je na seđdi, zato kaži mnogo dovi učte Kada smo mi nakon oni tri puta, subhanallah bih e ala zaustavili se pa jednu minutu dovili, pa da ti osjećaš pa sada sam ja najbliži svom gospodaru, zašto da to ne iskoristim? Cijeli dan idem od njega, bježim po, po različitim mjestima koja nisu s kojima nije zadoljan gospodar. Zašto da to ne iskoristim, tu blizinu? Ne bili mi se Allah smilovao pa da neke dove učimo. Čak kao što kaže stanla komisija za fete u Saudijskoj Arabiji, ako čovjek ne zna na arapskom dove, uči na bosanskom dove. Dozvoljeno je Iako treba posticati da učimo dove, je teško naučiti dovu na arapskom jeziku? Ali ako ne znamo, može se inša ala dova učiti i na bosanskom jeziku. Pogledajte dovi koja se uči između dvije sežde. Znači, kada čovjek učini seždu, pa se vrati. Koja doba se tada uči? Allahum me ufirli, vorhamni, vohedini, vođburni, vorzukni, vorfeani. Pogledajte prijevoda te dove samo kada bi mi učili u dovu i kada bi razmišljali o tom prijevodu. Pogledajte, kaže Allahu uposlanji gospodaru, oprosti mi, smiluj mi se, pomozimi, mi, uzvisi me, uputi me, izliječi me, obskrbi me. A treba li ti šta više poslije ovoga svega? U šest riječi i sve živo i što je i Dunjaluku i Ahiret obuhvata. Uputi me, oprosti mi, smiluj mi se, pomozi mi, uzvisi me, izliječi me, obskrbi me. Ali da to lijepo iziđe iz našeg srca, da budemo koncentrisani. Allahum agfirli, varhamni, vahedini, uputim, vođburni, popravim me, vaafini, popravi izliječim, varzukni, obskrbi me. Da ta dova Bude izrečena i iz srca, a nego samo sam jezika. Jer treba da znamo, braćo moja draga, generalno u poglavlju dove postoje validni hadisi da je Boži poslanik kazao Allah Đelešanu ne prima dove koje čovjek, prima, koje čovjek izgovara sa srcem koje je u gafletu. Znači čovjek znako uči dovu automatski. Te dove, braćo moja draga, ne idu dalje nikod od nas. Dova koja se prima, jedan od uvijete da bi se dova primila kod Allaha i to obuhvata i dove namazu jeste da si skrušen, da si koncentrisan na onu dovu koju upučuješ. Tada možemo očekivati, braćo moja draga, da se dova primi kod Allaha Đelšanu. Ja bi imao još nekih desetak minuta. Ako vam je se oteklo, ja bi prekinuo, a ako hoćete da nastavimo ovaj samo na vašu odgovornost. Ana, ja bi ipak prekinu, inša da vas Allah dželšanu nagradi svakim dobrom, onaj jer vidim ja to sam naziv, vi će ideti nastavi, ostali je da ovaj, čekaju da se malo odmori od mene. Allah dželšanu da vas nagradi svakim dobrom, da učini ono što smo čuli dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učuvi u in teškim vremenima. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam udije milostivna sudnjem danu, da nam olakša borbu protiv najvećih neprijatelja šeitana, Iako je u sada već sljedeći metod bio borba protiv šeitana u namazu. Molimo Allah subhanahu wa ta'la da pomogli našu braću magdje bili. I na kraju, subhanika Allahumme vebi hamdike, šhedu en la ilaha illa in te stagfiruke, wa etubu ilika. Muzika Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin klanjanje moje, moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Alahu, gospodaru svjetova. Islamski web portal VWVčka